Radio, radio, bunker. Radio, radio, bunker. Radio, radio, bunker. Takže ja vás srdečne zdravím z Rady a Vunker. Moje meno je Romanov Borat a mám tu dvoch skvelých hostí, ktorých si neuveriteľne vážim. Tak ako som vám ešte rozprával, keď sme tu sedeli, s kancertom, o pripravovanej relácii, o tom, o čom moje relácie budú. A ja som práve v tej chvíli povedal, že moje relácie budú o tom, že budem sem vodiť veľmi zaujímavých hostí, ktorých si vážim a ktorí majú niečo dočinenie s Romami alebo s romskou problematikou, ktorí naozaj prekročili samých seba, aby sa venovali jednému z najdôležitejších problémov e, v našej spoločnosti a ktorí to robia naozaj zo srdca. A ja sa veľmi teším, že tu mám Jurka Štofeja a Peťku Vánčovú e, z neziskové organizácie Centrum Koburgo. Takže ja vás sredečne zdravím. Dobrý večer. A sa, samozrejme, že sredečne zdravím aj našich poslucháčov, ľudí, ktorí si nás zaplí alebo si nás potom zapnú zo záznamu. Takže vy ste tu boli, vy ste tu boli uh, v apríli 2013, v apríli 2013, a vtedy viem Jurko, že vtedy um, si rozprával, alebo predstavoval si um, činnosť uh, MAC. MAC, činnosť centra mak. a čo sa vlastne odtedy udialo, že um, predtým pre to bol Mak, teraz je to Centrum Koburgová organizácia. tak mohli by, mohli by ste povedať, že ako ste vlastne začali spolu kooperovať a čo sa vlastne uh, po, uh, v, v tom čase vlastne udialo až doteraz. Tak veľmi pekne ďakujem, že sme znova dostali šancu a možnosť uh, povedať pár slov o našej činnosti. Uh, v tom období roku 2013, uh, keď sme tu boli, tak... Uh, bolo to veľmi náročné obdobie. Bol som koordinátorom nízkopráhoho centra MAK na Koburgovej ulici a situácia vtedy v tenave bola v súvislosti s touto problematikou veľmi kritická. V tom období boli, riešila sa situácia na Koburgovej ulici takým spôsobom, že neplatiči boli vysťahovaní z Koburgovej ulice, tí, ktorí platili nájomné, sa dostali ešte do zdevastovanejších bytov a takou našou snahou bolo práve apelovať na predstaviteľov mesta aj na celú Trnavu, aby hľadala nejaké zmyslplnejšie riešenie problematiky sociálne vylúčenej lokality v Trnave a keďže sme videli, že výsledok bol takýto, tak sme sa rozhodli e, rozšíriť našu činnosť o prácu s rodinami, ktoré boli vysťahované z tejto Koburgovej ulice. A rozhodli sme sa založiť druhú organizáciu Centrum Koburgovo, ktoré sa zameralo na prácu s týmito rodinami. A takisto sme sa snažili obsiahnuť aj ďalších e, ľudí, ktorí žijú v nepriaznevej situácii v Trnave. Preto sme založili neziskovú organizáciu Centrum Koburgovo a Centrum ak ďalej pokračuje na Koburgovej ulici. V centre Koburgovo sme si stanovili cieľ pomôcť začleniť deti a rodiny do širšej spoločnosti, pomôcť im pri lepšom vzdelávaní, to znamená pomôcť deťom, aby sa dostali do materských škôlok, aby boli úspešnejšie na základných školách, e, prípadne aktivitami rozvíjať aj tých, ktorí potom pokračujú na stredných školách. Aktivity boli, e, takým ciaľom ďalším bolo e, pomáhať a robiť prevenciu pred e, sociálno-patologickými jaummi. A m, aj vzhľadom tej situácie, aká bola v Trnave, sme videli veľkú potrebu e, sieťovať organizácie, ktoré pomáhajú marginalizovaným obyvateľom v Trnave. A preto sme aj v tomto období založili akčnú skupinu Pomoc marginalizovaným, ktorú vedieme až dodnes so združením Storm. Mm -hmm. moja, <coughs> moja ďalšia otázka je pre teba, Peťa. Chcem, chcem sa ťa spýtať, že ako počúvam, tak naozaj to obdobie od toho roku 2013, asi do súčasnosti bolo e, veľmi ťažké. A mm, skús, skús, skús nám to vie, viacej objasniť, že, že kde ste vlastne fungovali, na akej báze, alebo kde ste sídlili. A, čo ste, a mm, e, pochváľte sa úspechmi z tej doby a možno aj tým, tými ťažkosťami, lebo ako po, počúvam, tak naozaj ste si to prešli veľa. No myslím, že my sme v tom roku <kým>, 2013 sa založili centrum s so osídlom na ubytovni domov uh -huh. na Zeleneckej ulici, kde teda sme mali v prenajme také dve miestnosti, kde vlastne sme realizovali predškolské krúžky pre deti, ktoré teda s rodinami tam bývajú priamo, uh -huh. čiže sme boli priamo vlastne v ich prostredí. Mali sme tie krúžky, myslím, že každý deň, či to boli doobedné, poobedné krúžky, rozdielne sme mali podľa mm -hmm. veku, čiže maličké deti, väčšie deti, do tých zhruba 16 rokov e, to bolo. A teda okrem krúžkov vlastne sme riešili sociálne poradenstvo mm -hmm. vlastne s rodičmi, dospelými, ako aj teda súčasťou bolo aj sprevádzanie vlastne klientov, či už po úradoch nejakú posúdoch poradcovať sme zo školou, z Gorkého. Čiže tá, tie akty tam boli také veľmi široké. Um, vlastne v tom prostredí sme, myslím, že sme tam vlastne fungovali nejaký rok a po určitých teda nejakých aj možno problémov, ktoré sme tam možno trošku mali, sme sa vlastne rozhodli, že zase sa presunieme niekde inde, kde vlastne klienti budú voľne môcť hmm. za nami prísť, nielen klienti, ktorí teda bývajú na obytovni, alebo, ale aj z širokého okolia. Hmm. Super, ja ďakujem. A teraz vlastne z toho mi vyplýva, že, že e, obidvaja ste sa vlastne stretli, e, naozaj, keď, keď sa vyhrotili tie, tie m, ukázali sa tie veľké problémy na, na Kuburgovej ulici a zrazu sa stalo to, že hmm že vznikol, vznikla nesiková organizácia Centrum Koburgovo. Ale z toho mi potom vyplýva, že, že preniesli ste svoju činnosť vlastne na ubytovňu domov na Linčianskej ulici. Čiže e, myslím si, že, že majorita, alebo tak väčšinová spoločnosť aj, aj to, tu v Trnave, v širokom okolí, lebo aj v tom, v tom ponímaní toho Slovenska, lebo dostáto kauza bola e, vnímaná mainstreamovými médiami, ale chcel by som sa spýtať, že, že e, vy vlastne centrum Koburgovo zastrešuje vlastne, e, alebo vaši klienti sú potom e, z celého mesta Trnava? Toto, to, toto je moja otázka. V podstate rozšírili sme tú prácu, nevenujeme sa len uh, rodinám z Koburgovej ulice, ale aj, uh, či sú to rómovia, aj nerómovia, uh, prichádzajú k nám rodiny uh, z celej Trnavy. To znamená, uh, takisto najbližšie k nám majú teda obyvateľia z, z osiedlicka Linčanska, ale takisto teda spolupracujeme aj s rodinami, ktoré sa vysťahovali do okolitých obcí pri Trnave. A to je takým našim, našou snahou, je um, snažiť sa o to nerobiť centrum, napríklad len pre rómske deti, ale spájať uh, rómov aj nerómov. Vlastne uh, takisto sme aj veľmi radi, že, že toto nové centrum už nie je v, priamo v srdci sociálne vylúčenej lokality, ale sme sa posunuli ďalej, kde môžeme práve lepšie ukazovať aj majorita obyvateľom, čo robíme s deťmi, aké aktivity, takisto poskytovať služby aj ostatným obyvateľom bez ohľadu na ich etnicitu. Uh -huh, uh -huh. to, to je naozaj veľmi zaujímavé. A teraz by som sa chcel spýtať, že ako to je vlastne m, tí, ktorí nie sú nejak znali problematiky, tak naozaj, že všeobecná <tíDonald> tá mienka, ja sa znova, znova budem vracať k tým Rómom, lebo m, z toho čo tu bolo povedané, alebo s tým, že ako sledujem vašu činnosť, je naozaj tých, tých 80% klientov sú naozaj Rómovia. A chcem sa spýtať, že, že kde vlastne oni žijú tu na v Trnave? Uh, v ktorých lokalitách? A ja som dokonca, sledujem vašu činnosť a viem, že vy dvaja ste vlastne aj odhalili a poukázali na taký nový fenomén, ktorý vzniká vlastne v, v, v, ohľadom rómskej pro, pro, problematiky, že, že je tu niečo nové, o ktorom sa nepíše, veľa sa o tom nerozpráva. Tak skúste to približiť našim poslucháčom, nech sa niečo viacej o tom dozvedia, lebo naozaj, ja keď, ja keď som sa s vami o tomto rozprával a bavil, tak sám som sa čudoval, že, že čo to vlastne je, že, mi o tom povedať, Zaujímavé je, že v Trnave je teda, veľký dôraz, sa kladie, aj média sledujú tú sociálne vylúčenú lokalitu na Koburgovej ulici. Najväčšia pozornosť je venovaná aj zo strany mesta. Pre riešenie tejto problematiky vznikla aj komisia na riešenie problematiky neprispôsobivých a vlastne celá pozornosť sa venuje týmto obyvateľom. Ale v Trnave sme aj vďaka tej práci s ľuďmi z iných častí mesta zistili, že ľudia, ktorí nežijú na Koburgovej ulici, majú možno trošku iný, iný, iné problémy. Napríklad majú problémy s hľadaním si bývania a zamestnania, len na základe toho, že sú stigmatizovaní tým, že sú napríklad Rómovia a mm, práve sme zistili, že je veľmi dôležité venovať sa aj týmto ľuďom, lebo títo sú ako keby neviditeľní mm -hmm. a, a treba, treba aj im venovať tú pozornosť, lebo to sú tí ľudia, ktorí, uh, ktorí môžu byť práve vzorom aj, aj pomocou pre riešenie tejto problematiky. A, je veľmi veľký rozdiel, keď uh, pracujeme napríklad s predškolákmi uh, z Koburgovej a s predškolákmi z Ubytovne domov. Vidíme tam napríklad uh, úplne inú motiváciu rodičov v jednej druhej lokality. Uh, v, na Koburgovej ulici sme radi, keď nám deti dajú na krúžky, Tí sa snažia úplne o uh, prežitie, o nejaké zabezpečenie základných životných potrieb a, a táto starostlivosť a výchova uh, uh, až, až následne za tým nasleduje a v prípade napríklad ľudí z ubytovne domov, tým, že napríklad zase majú vysoké náklady na nájomné a na živobytie, tak musia oveľa viacej energie investovať do hľadania zamestnania, bývať niekde a tým pádom aj tá motivácia umiestňovať deti do predškolských zariadení oveľa väčšia. A práve preto si myslím, že aj v Trnave treba veľmi diferencovať medzi jednotlivými ľuďmi, Uh, nehľadeť na ich etnicitu, ale špecificky riešiť situácie jednotlivých ľudí. A takisto v rámci Trnavy sme zistili, že sú ďalšie lokality, ktoré um, by si vyžadovali väčšiu pozornosť. Uh, pri Trnave je uh, taká segregovaná lokalita na letisku, kde žijú obyvateľia vzdialenie niekoľko kilometrov od Trnavy. A, um, Veľmi dobre by bolo, keby aj v tejto lokalite mali komunitné centrum, nejaké aktivity pre deti, kde by mohli tráviť zmysloplnejšie voľný čas. A takisto o, vznikajú nové, o, také malé lokalitky, kde o, sa koncentrujú ľudia, ktorí si nemôžu nikde inde nájsť miesto. Mm -hmm. Takže snažíme sa mapovať túto situáciu a ponúkať pomoc aj v, týmto ľuďom. Mm -hmm. Nezameriať sa iba vlastne fakt na tú jednu oblasť, ale tak širšie sa na to vlastne pozrieť. V rámci že aj tie okolia, že sú tam tiež ľudia a treba s nimi robiť. Dai da da da da dong do da ji do dai dai mai nai nai dai dong do da ji do dai da da da dong do da ji do dai nai Rádio Bunker? Takže ja vás zdravím, moje meno je Romano Borat a dnes tu mám vynikajúcich hostí čiže je tu Jurko Štofej a Peťa Vánčová v Centrum Kovurgovo a samozrejme veľmi pekne ďakujem chlapcom do režie za vynikajúcu hudbu a moja ďalšia otázka predtým pred týmto vstupom to bola vlastne minulosť vašej činnosti. A teraz sa dostávame k tej súčasnosti. Ja všade počúvam, že komunitné centrum, komunitné centra, tak som si o tom veľa načítal a zistil som, že v tom Trnavskom kraji je ich veľmi málo. A v Trnave máme komunitné centrum, ktorého vy ste prevádzkovateľia, čiže... Centrum Koborgovo, nezisková organizácia, má, alebo zriadila komunitné centrum na Limbovej sedem, čiže na sídlisku Linčianská v Trnave. Skúste mi o tom povedať niečo viac. Čo to je to komunitné centrum? Čomu sa venujete? A m, predajte sa a začnite sa chváliť, Lebo ja viem, že máte strašne veľa úspechov uh, za sebou a určite aj strašne veľa pred sebou. A ja už teraz, teraz, ja by som im mal ďakovať na konci tejto relácie, ale ja už dopredu im ďakujem, lebo všetci vedia, že som rom a už dopredu, aj teraz vám ďakujem za všetko, čo ste urobili, lebo ste toho urobili naozaj strašne veľa. A Teraz môžete začať rozprávať, nech sa páči. Ďakujem pekne za také milé slova. Tým mnoholým našim cieľom našej organizácie je zvýšiť šance rómsky detí na, na úspešné absolvovanie vzdelávacieho procesu a zlepšenie životnej situácie rodín. V rámci komunitného centra sme také činnosti začali robiť. Jednak je to príprava detí do škôlok a základných škôl vo forme predškolského klubu. Potom robíme, robíme to je v obednejších hodinách, v obednejších hodinách robíme nízkopravový klub, ktorý je určený pre školákov, mladých ľudí, uh, ktorí neaštevujú iné voľnočasové aktivity. A potom poskytujeme sociálne poradenstvo a ako som spomínal, veľmi dôležité je aj to sieťovanie organizácií. A v rámci týchto oblastí uh, sa nám, uh, keď sa môže pochváliť, uh, podarilo um, urobiť uh, viacero vecí. Uh, ak ak jedným z prínosov Činnosti nášho komunitného centra vidím v tom, že sa nám podarilo lepšie začleniť deti do všetkých stupňov škôl. To znamená, zvýšil sa počet predškolákov lepšie zaškolný nástup do školy, zvýšila sa informovanosť rodičov o možnostiach detí našťovať materské školy. Takisto sme pomohli rodičom aby dokázali prekonať prekážky súvisiace s načťovaním materskej a základnej školy. Veľmi taká dôležitá oblasť bolo predchádza vzniku sociálno-patologických javov u školákov a myslím si, že vďaka tvorbe aktivít, ktoré boli zamerané na prevenciu, sa znižil výskyt týchto javov u mládeži. Väčší počet detí sa naučilo zmyslplnejšie vyplňať svoj voľný čas. Pomocou aktivít, ktoré sme pre nich pripravovali, získali zdravšie sebavedomie a hrdosť na svoju kultúru. A mnohé objavili v sebe nové schopnosti a talenty. Takisto sme ich viedli k tomu, aby sa naučili dodržiavať nové pravidlá. A tešíme sa z toho, že naučili sa mať radosť aj z učenia a plnenia rôznych úloh. Takisto rodičia sa začali viac zaujímať o vzdelávacie potreby svojich detí. A takisto rozšírili si taký rozhľad o ponúkané aktivity v meste. Tá oblasť sociálneho poradenstva tam vidím taký význam v tom, že sa nám podarilo u mnohých rodín zlepšiť ich životnú situáciu. S klientami sme najčastejšie riešili problémy súvisiace s bytovou otázkou, zamestnanosťou, zdravotnými problémami, problémami detí v škole, finančným zabezpečením rodín, s výchovou detí a takisto sme im formou skladu poskytovali a zabezpečovali základné životné potreby. Veľmi takou dôležitou súčasťou práce s rodinami bolo to, že sme sa ich snažili zapájať do našich aktivít. Vďaka tomu zapájaniu si myslím, že sa zvýšila taká ich angažovanosť pri riešení ich e, situácie. E, takisto získali nejaké komunikačné schopnosti, zručnosti pri styku s inými inštitúciami. E, naučili sa lepšie presadzovať svoje záujmy, poznať svoje práva a povinnosti a ponúkli a poskytli sme im informácie a kontakty na ďalšie služby a inštitúcie v Trnave, na ktoré sa môžu obracať v prípade riešenia problémov. Čo sa týka sieťovania organizácií, tam sme sa zamerali na vytváranie okrúhlych stolov, ktoré, ktoré myslím, že, si, že pomohlo to k väčšej synergii medzi organizáciami pri poskytovaní sociálnych služieb klientov v Trnave. A takisto sme zaktivizovali tieto organizácie v oblasti vzájomnej pomoci. No a okrem aktivít, ktoré sme robili priamo v centre, alebo v, v, v, s organizáciami, sme sa snažili robiť aj komunitné aktivity, ktoré boli určené nielen pre našich klientov, ale aj pre širokú verejnosť. A m, to nám pomohlo a, zvýšiť informovanosť a, obyvateľov v meste Trnava o potrebách, problémoch a takisto aj sme hľadali riešenia situácie našich klientov. Vďaka tomu sme pomohli aj búrať predsudky a pasivitu majority pri riešení situácie ľudí na okraji spoločnosti. Čiže to sú také oblasti, ktoré my vidíme ako prínos, čo sme my ako komunitné centrum priniesli pre Trnavu. Mm -hmm. To je veľmi zaujímavé, lebo ja viem presne o vašich komunitných akciách, ktoré boli veľmi úspešné. Jedna bola na sídlisku Linčianska to bola taká veľká akcia, kde sa zúčastnili e, obyvateľia tohto sídliska a plus tam, m, bolo tam veľa stánkov. Skúste mi o tej akcii povedať niečo viacej. E, viem, že, viem, že sa to zúčastnilo naozaj veľmi veľa ľudí. Bolo tam kopec detí, boli tam skákajúce hrady a, a takéto veci. E, prečo to bolo? Vy ste to organizovali a na, a viem, že to bolo veľmi úspešné, že ľuďom sa to veľmi páčilo. Uh -huh. Toto bola taký, také vyvrcholenie e, nášho takého spoločného stretávania s organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby v Trnave. Či už to bol Centrum AK, e, Zájmové združenie Rodina, Krízové stredisko, Centrum pomoci pre rodinu, e, Charita. E, všetky tieto organizácie sme dali dokopy s tým, e, že vytvoríme nejakú spoločnú akciu s cieľom a takou myšlienkou bolo, ak spojíme si viacerí, tak výsledok môže byť viditeľný za oveľa kratší čas v porovnaní s výsledkami práce jednotlivcov. A myslím si, že, že toto aj presne naplnilo ten náš účel. Takisto sme boli veľmi radi, že ľudia z okolia, ktorí aj dovtedy nepoznali našu činnosť, báli sa možno vstúpiť do nášho komunitného centra, tak sme im mohli bližšie priblížiť našu prácu s deťmi, s rodinami a takisto aj predstaviť činnosť iných organizácií, ktoré pôsobia v Trnave. Mm -hmm. Veľmi zaujímavé a bola ešte jedna akcia, ktorá bola veľmi zaujímavá a veľmi dlho rezonuje v komunite, s ktorou pracujete a to bola komunitná akcia, ktorá bola v septembri a Viem, že na, na tejto komunitnej akcii bolo vlastne pred, predstavená taký, kvázi, taký odpočet vašej práce s komunitou a presne aj tým klientom a plus tam boli deti, ktoré vystupovali. Viem, že v, v, v rámci vášho Nízkoprahu si tam chalaní detská založili nejakú skupinu. Skúste mi o tom povedať viac. Bola to komunitná akcia, ktorá m, bola zameraná na takú prezentáciu našej činnosti. E, bol som veľmi rád, že môžeme tam prezentovať činnosť aj našich pracovníkov komunitného centra, ktorí sa venujú práve týmto jednotlivým oblastiam, ktoré som spomínal. A m, v rámci nízkopravého klubu sme aj v spolupráci s tebou e, pripravili mladých ľudí, ktorí, e, ktorých sme, e, s nimi vytvorili repovú skupinu ktorá vo svojich textoch spieva o tom, aby hľadali zmysel života práve v škole a v práci. A toto sme mohli ukázať verejnosti prostredníctvom tejto komunitnej aktivity. Takisto som veľmi rád, že došlo veľa našich klientov, prišli pozvaní hostia, zástupcovia rôznych organizácií a mohli vidieť našu činnosť v celej šírke. Ale myslím, že tá akcia bola veľmi vydarená, že sa všetkým páčila. Hlavne aj tým deckám, že boli úplne šťastné, boli hotové z toho, že vlastne vystupovali prvýkrát takto na verejnosti a teda ľudia ich podporili, takže bolo to, bolo to skvelé. Ja, ja som bol úplne z toho prekvapený a som veľmi šťastný z toho, že, že práve vám sa tak veľmi, veľmi darí, lebo nie všetky komunitné centrá alebo nejaké inštitúcie, ktoré naozaj sa venujú a pracujú s deťmi s vo rôznymi voľnočasovými aktivitami, že nie e, všetky tak majú napln na, e, naplnené e, tie očakávané tých detí, že tak veľmi chcú chodiť. A ja mám informácie, že tie deti tak veľmi chcú chodiť na krúžky do vášho komunitného centra, na sídlisku Linčianska, že tak veľmi, že je tam nejaký úzus, nejaká dohoda s nimi a respektíve aj s rodičmi a že keď ju proste porušia, tak nemôžu ísť. A počul som, že naozaj že aj školské inštitúcie sú veľmi prekvapené v dobrom, veľmi, veľmi si to chvália, že je 100% dochádzka do školy. A keď, čo, čo to vlastne... Je? Tak naša práca spočíva v tom, že snažíme sa podchytiť deti, ktoré nevyužívajú iné voľnočasové aktivity. V Škole ich až tak nebaví a naše aktivity sa práve preto snažíme pripravať také, aby to bolo pre nich niečím aj zaujímavé a zároveň, aby sa aj niečo naučili. Snažíme sa dodržiavať nízkoprávové princípy, pravidlá a tieto pravidlá stanovujeme jednak pre našich pracovníkov, takisto aj pre deti. A sú pravidla, ktoré tie deti musia dodržiavať. Jedno z takých pravidiel je, že deti nemôžu k nám do centra prísť, ak uh, v ten deň neboli v škole pre chorobu alebo pre niečo sa nezúčastnili. A uh, toto pravidlo, keď sme zaviedli, tak uh, deti boli z toho úplne zúfale, že nemôžu k nám prísť do centra, keď ten deň neboli v škole tak e, sme aj od rodičov dostali takú spätnú väzbu, že mnohé deti sa snažia, aj napriek tomu, že majú horúčku, alebo e, niečo, nejaký zdravotný stav, tak silomocou chcú ísť do tej školy, len aby k nám mohli potom prísť do centra. Takže to sú také celkom milé, milé spätné väzby, ktoré máme od rodičov. Takže je to taká motivácia pre nich, aj tým pádom, že do tej školy pojdu, idú, aby mohli potom po obede prísť k nám. No, e, a máte obrovské úspechy aj s tými predškolskými? detičkami, s tými malinkými budúcimi školkármi, a ja viem, že už tie deti rezonujú, uh, ich, mé, ich meno uh, rezonuje v rámci tých obyvateľov toho sídliska, a že, že sú zlatí, že tie deti sú veľmi šikovné, a dokonca mám informácie, že tie deti tiež prezentovali svoju činnosť, že vystupujú aj tie, tí, tí maličky, že Skúsíš mi, Peťa, niečo o tom povedať, že nacvičili niečo a že dosiahli nejaké veľké úspechy, že sa veľmi páčili a... mm -hmm, Tak v rámci toho predškolského krúžku, vlastne už aj dva, dva roky to vlastne takto trvá, čo vedieme, tak detská, Ja som bola teda veľmi v šoku z toho na začiatku, že tie deti naozaj nič nevedeli. Nič. Nevedeli držať ceruzskú ruke, farbičky, nepoznali farby, nepoznali zvieratá, zvuky zvierat, proste lepacú pásku, nevedeli zalepiť všelijaké obrázky s lepom. Jednoducho nevedeli. Z toho som bola ja úplne akože zrozená, že tá práca musela ísť úplne od pre nás alebo pre beždetí úplne čo je prirodzené. Oni jednoducho nevedeli to, nevedeli. Čiže úplne sme museli ísť od takých maličkých základov a postupne vlastne ich dopracovať k niečomu, že sú schopné vlastne niečo zaspievať, niečo sa naučiť, ale ten vývoj tam ako, je veľmi cítiť, vidieť na nich, že naozaj že pokročili. Keď sa s tými deťmi robí a chce to veľko trpezlivo s nimi, tak tie výsledky sú... No a teraz vlastne si nacvičili aj takú, dve také pesničky, básničku a vlastne vystupovali v klube dôchodcov. dôchodcov na Linčianskej e, takom stretnutí a to sa teda veľmi deti tešili a Myslím, že sa to ľuďom tiež páčilo, že to teda je malinký, že sa odvážili a teda tam predstavili teda tú svoju pieseň a... My vidíme obrovský význam v tom venovať sa už od týchto maličkých detí, ich rozvoju, lebo už v tomto veku sa veľmi rozvíja ich, ich schopnosti, ktoré im môžu potom lepšie zvládať tú školu a potom aj celkovo život. A toto je jedna z takých hlavných oblastí, ktorým sa venujeme už dlhé roky. No a myslíme si, že, že práve toto je, toto je jedna z takých ciest, ktorá môže ten, ten život ich zlepšiť. A aj preto, preto sa snažíme túto myšlenku rozvíjať. A tento rok sme vytvorili spoluprácu s Krízovým strediskom, ktoré, ktoré budeme vlastne po predstavke sa o tom rozprávať. Výborne, ja. presne toto som chcel povedať, že po predstavke sa budeme rozprávať o začínajúcom, vynikajúcom projekte, ale ja si myslím, že chalani v režii sú pripravení a vy všetci chcete počúvať nielen nás, ale aj dobrú hudbu, takže nech sa páči dobrá muzika z Rádia Bunker, iba pre vás. Ready to leave you down Počúvaj! Počúvaj! Počúvaj! Počúvaj! Počúvaj! počúvaj, počúvaj. počúvaj, počúvaj. Rádio Bunker! Presne tak. Čože? Rádio Bunker? Takže vypočuli sme si príjemnú hudbu. Moje meno je Romano Borat. Ďakujeme všetkým, že nás stále počúvate. A teraz prichádzame k ďalšiemu bloku. Skončili sme pri krízačiku ale pre tých, ktorí si nás zapli teraz. Takže moji hostia sú ľudia, ktorí pracujú v centre Koburgo, v neziskovej organizácii, ktorá sa venuje komunitám v Trnave. A je to už len na vás. Čiže Kryzáčik, tam sme skončili. Čo to vlastne ten krizáčik je? E, vy sa veľmi, vaše gro je e, vzdelanie, e, priorita e, v rámci komunity. E, čo to ten projekt krizáčik je? Skôr ako začnem o tomto projekte rozprávať, e, chcem povedať, že ako sme sa vlastne k deťom predškolského veku dostali. E, úplne na začiatku, Takmer pred desiatými rokmi, keď sme začali pracovať v centre MAK, na Koburgovej ulici, tak uh, sme uvažovali, čo by bolo také najzmy, najzmysluplnejšie, uh, akým deťom sa venovať, alebo rodičom, alebo akým problémom. A zistili sme, že veľmi veľa uh, týchto malinkých detí sa bezcielne potulujú po ulici, Uh, takisto sme si uvedomovali, že uh, majorita dokáže najlepšie pochopiť prácu s týmito deťmi. A takýmto spôsobom sme si povedali, že začneme pracovať s týmito deťmi. A uh, zistili sme, že naozaj je to veľký problém. Uh, deti síce mali záujem, rodičia boli veľmi vlažní, uh, veľmi sme chceli, aby tieto deti uh, nielen k nám chodili na kružky, ale aby uh, naštevovali aj materské školy. Preto sme e, ponúkli možnosť rodičom sprevádzať ich do, pri zápisoch do materských škôlok a až tedy sme pochopili, aké je to veľmi náročné pre tie rodiny, aby tieto deti do týchto škôlok dostali. Jednak e, zo strany e, našich klientov bola veľká neinformovanosť. Mysleli si, že keď majú napríklad menšie deti, nemôžu dávať deti do škôlok, musia sa o nich starať tak komunita hovorila týmto matkám, že či sa nevedia postarať o svoje deti, keď ich sú dať do týchto škôlok. A na druhej strane, keď sme boli na zápisoch s deťmi, tak sme videli ten strach v očiach riaditeľiek, keď mali prijať tieto deti. Vyhovárali sa na všetko možné, prečo, sa, prečo ich nemôžu prijať. Jednak hovorili, že keďže nie sú zamestnané, tak majú s deťmi zostať doma. Uh, takisto uh, nechceli od nás uh, prijať potvrdenie o tom, že ich tie deti prihlasujeme. Uh, Vyhýbali sa nám, prosili nás, aby sme už uh, im tieto deti ne neprivádzali do, do týchto zariadení. A mali z toho veľký strach. A preto sme, sme si uvedomili, že táto práca je veľmi potrebná, a ďalej uh, v nej pokračovať. Preto sme pokračovali ďalej vo forme týchto krúžkov informovanosti rodičov a postupne sa tie ľady začali prelamovať aj vďaka spolupráci s občanským združením Prevencia. Sme sa zúčastnili školenia, ktoré bolo určené pre riaditeľov a učiteľov materských škôl, kde dostali také základné informácie, ako pracovať s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. A aj tam sme práve videli na týchto stretnutiach, aký postoj a strach je na strane učiteľov pri práci s týmito deťmi. A preto sme sa aj rozhodli rozširiť našu činnosť o spoluprácu s krízovým strediskom. A dohodli sme sa na tom, že nebudeme poskytovať iba predškolské vzdelávanie deťom vo forme krúžkov, ale zabezpečíme im celodennú starostlivosť. Tento rok od 1. novembra plánujeme rozbehnúť projekt Kryzáčik, kde krizové stredisko zabezpečí celodenú starostlivosť pre deti so, so špeciálnymi pedagógmi a našou úlohou je zabezpečiť prevoz detí do tohto zariadenia, komunikáciu s rodičmi a pričom rodičom sa budeme snažiť pomáhať zlepšiť ich nepriaznivú životnú situáciu. To znamená, vzdelávanie je zamerané na finančnú gramotnosť, na riešenie ich nezamestnanosti a veľmi dôležité je povedať, že deti, ktoré budú môcť využívať toto zariadenie, nie sú len romské deti alebo iba deti zo sociálne vylúčenej lokality, ale môžu sa prihlásiť Mami, ktoré majú problém uh, umiestniť deti do škôlok a zároveň riešia nejaký svoj sociálny problém. Uh, pre tieto deti je to určené a takisto um, uh, výsledkom by malo byť uh, tieto deti, ktoré budú chodiť do kryzáčika. Budú, budeme rodičom motivať v tom, aby uh, prihlasovali deti do týchto materských škôlok rok, rok, rok pred do školy a výsledkom toho bude lepšia pripravenosť na vstup do základného vzdelávania. Uh -huh. a moja ďalšia otázka vlastne k tomu, že, že bude tam aj práca s tými, s tými rodičmi? Ako, že jedno je tá, tá práca s tými deti, detičkami a či akože vaše komunitné centrum, respektíve centrum Koburgo, bude zase vyvíjať nejakú činnosť s tými rodičmi? Že aké sú tam vlastne podmienky pre tých rodičov, pre tie deti, ako sú vlastne nastavené tie, tie parametre. Toto ma zaujíma. Podmienko zapojenia do tohto projektu je skôr ako začnú naštevovať túto celodennú vzdelávaciu inštitúciu, tak budú musieť absolvovať náš prípravný krúžok. Zároveň rodičia, rodičom bude poskytované sociálne poradenstvo, a budú musieť pravidelné sa zúčastňovať stretnutí rodičov, na ktorých e, sa budú riešiť e, tie ich základné problémy. Jednak to súvisí s ich bytovou situáciou, zamestnanosťou a finančnou gramotnosťou. Mm -hmm. Takisto výchovou v rodinách. Na základe toho e, sa zlepší ich e, životná situácia, ich postavenie a takisto aj vďaka tej celodennej starostlivosti deti získajú oveľa lepšiu prípravu rozvinú si všetky o, kognitívne o, rôzne zručnosti, zručnosti a budú, budú lepšie, lepšie na to schopné zvládnuť ďalšie úlohy, ktoré ich budú čakať v živote. Ale myslím, že tu je m, dôležité, že tých rodičov aj určite uvedomenie si e, nejakých e, aj ich práv vlastne, aké majú v rámci toho vzdelávania tie mm. detská, lebo veľakrát sa stretávame vlastne s tým, že tie deti, proste, čo nenasťujú škôlku, ich automaticky prechádzajú potom do 0. ročníka. Že nejdú priamo do prvého, ale oni ich dajú, a to sú tie decka a dám ich do nultého. Ej, potom, bory páde, po dvoch rokoch idú do špeciálky. Mhm. Takže e, ty rodičia to celkom berú tak nejak automaticky, že to dieťa do nulého, všetko je v porádku, však idú do nultého, alebo do špeciálneho. Ale nejak nepremýšľajú nad tým, že to dieťa, keď je šikovné, prečo by malo ísť hneď do 0. ročníka? Prečo nemôže ísť hneď do prvého ročníka, Jasne. hej, klasického, akože jak, jak bežné deti? Takže aj takéto nejaké uvedomenie tým rodičom vlastne dať, že sú tu aj iné možnosti, nielen také tie zaužívané, ako väčšinou sa teda dávajú takýmto deckám. Uh, alebo teraz sme mali situáciu aj vlastne s klientkou, ktorá má, ktorý, ktorá má dieťa s so takou silnejšou so formou ADHD, kde vlastne, ktorý z takého diečebného ústavu sem na špeciálnu mm. školu, mm. kde teda majú s tým chlapcom problémy, hej, a učiteľka povedala, že však on potom pôjde na takú učňovku, odtiaľ to, jak aj ostatní. Jasne. Ale pritom ten chlapec je šikovný, má, ako školské vysvetky, má, má notky dvojky na vysvedčení, Jasne. iba tam má možno so spravením nejaké veci, mm. prosím, ktoré sa riešia, a to mama bola z toho ako celá hotová, že prečo by mal on ísť akože na nejakú učňovku. kde väčšina teda tých detí na učňovku ide, ide z tej jasné. školy. A, takže aj také uvedomenie tým rodičom, že nie, veď nemusíš oddať na učinovku. On keď bude šikovný, učí sa, môže ísť na normálnu strednú školu. Mhm. Takže aj vlastne, myslím, že aj toto je súčasť toho, že tých rodičov aj tak, akože im dá takú cestu, že dá sa to aj ináč. A myslíme si, že práve tá spolupráca s rodičmi je veľmi potrebná a to vidím aj taký deficit v školách, že uh, učiteľia sa často stiažujú, že um, je problém s komunikáciou s rodičmi, ale uh, skôr ja vidím problém v tom, že s rodičmi sa málo spolupracuje. Volajú sa až tedy, keď je nejaký problém s dieťaťom, my sa snažíme rodičov zapájať do aktivít, pýtame sa ich, čo máme robiť s deťmi, informujeme ich o tom, čo robíme na krúškoch, keď robíme nejakú komunitnú aktivitu, pozývame rodičov a toto si myslím, že veľmi pomáha v tom, aby aj tí rodičia nám pomáhali pri výchove tých detí. To, čo sa naučíme my na krúškoch, to potom môžu rodičia robiť doma. A vďaka tomu je aj tá komunikácia medzi nami oveľa intenzívnejšia a keď vzniknú nejaké problémy, tak sa to oveľa ľahšie s tými rodičmi rieši. A takže toto si myslím, že je veľmi potrebné, aby bolo posilnené aj na školách. aby školy v školách fungovali sociálni pedagógovia, ktorí sú zameraní na práve komunikáciu rodičov a školy, aby, aby v tejto oblasti sa oveľa viacej pracovalo s rodičmi. Mm. Čiže tak mi z toho vyplýva, že to je celé o tej spolupráci. Čiže vlastne aj vy, aby ste sa dostali naozaj, že napríklad projekt Rizáčík, Mohlo toto niečo takéto vzniknúť, tak určite je to kopec stretnutí a kopec vytvárania rôznych sietí, veľa kompromisu. Poveď si o tomto niečo, lebo mne z toho vyplýva asi toto. Jednoznačne, že sa ukazuje, že aktivity majú zmysel len vtedy, ak vznikajú v spolupráci s ďalšími organizáciami aj toto, toto, tento projekt je vďaka veľmi intenzívnej spolupráci s Krízovým strediskom a s mestom Trnava. Aj ďalšie aktivity, ktoré robíme, sú v spolupráci s inými organizáciami. Napríklad s Charitou pripravujeme Deň boja proti chudobe. S radou Mládeže Trnavského kraja pripravujeme obrovské podujatie na Deň detí. S Centrom pomoci pre rodinu pripravujeme Deň rodiny. A vďaka tejto spolupráce medzi organizáciami je možné oveľa viacej dosiahnuť a prináša to oveľa lepšie výsledky. Som veľmi rád, že aj v súčasnosti tá situácia v Trnave sa veľmi zmenila. Cítime oveľa väčšiu podporu zo strany mesta. Práve podporovať tretí sektor, pýtať sa ľudí na to, čo by sa malo v meste robiť. Oveľa, oveľa, viacej vidíme tých možností, ktoré sa nám teraz odkrývajú. A napríklad som veľmi rád, že sa začalo v spolupráci aj s tretím sektorom riešiť plán komunitného rozvoja na meste. Čiže to sú, to sú veci, ktoré vidíme ako veľkým pozitívom v súčasnosti a myslím si, že toto je práve nevyhnutné. Tak, ako funguje naše centrum spolupráci viacerých pracovníkov, kde každý má svoju oblasť na starosti, ale zároveň spolupracujeme, tak je veľmi dobré, keď spolupracujú organizácie medzi sebou a keď je to na všetkých úrovniach poprepájane. V tom vidíme taký veľký prínos aj pre tých našich klientov. A takisto základom je to pýtať sa a spolupracovať s tými ľuďmi, ktorí sa to týka. Nie ísť proti ním, ale i s nimi. Mhm. Čiže vyplývam... Z toho, čo tu bolo teraz povedané, mi vyplýva naozaj, že e, centrum Koburgovo si e, po, tých, po tých naozaj veľa, veľa vecia, ktoré pre komunitu urobilo, ale aj e, pre širokú verejnosť, si je naozaj etablovaným, e, etablovaným združením, e, etablovanou neziskovou organizáciou. E, v tomto meste, ale aj v povedomí celého kraja. A moja otázka, alebo to smerovanie otázky ide k tomu, že teraz je to celé zamerané na prečkovskú výchovu s tým, že je tam aj ten nízkoprahový klub, o ktorom ste rozprávali a toto je teraz a ta budúcnosť. že Teraz sme tuná. A čo bude? Vlastne od 1. novembra sa rozbieha ten krízačik a idú rôzne vaše aktivity, že, lebo mnohí to asi nevedia, že komunitné centrum, respektíve centrum Koburgovo, je zapojené do veľkého projektu cez ministerstvo práce, cez implementačnú agentúru, Čiže čo bude? Čo, bude, čo bude ďalej, či pôjdete znova do tohto projektu, a, lebo vy, si, vy vlastne v meste Trnava, alebo respektíve aj v celom kraji ste vlastne piloti. Vy ste tí, ktorí si to vyskúšali a máte nejaké máte obrovské výsledky. Vyskúšali ste to, zistili ste, že to funguje a čo bude vlastne ďalej teraz? Ťažká otázka, lebo m, okrem veci, o ktorých sme sa rozprávali, je tu aj tá druhá strana, ktorá e, súvisí s fungovaním našej organizácie a veľmi na podobnom princípe fungujú aj mnohé ďalšie organizácie. E, všetko to závisí od e, projektov, ktoré, ktoré e, nám schvália naši donory, e, Väčšina organizácií podobný ako my funguje na projektovom princípe. Projekty fungujú rok a po roku je projekt ukončený. A znova musíme ísť do toho kolotoča súťažiť s ďalšími organizáciami. Keď nám projekt vyjde, tak môžeme pokračovať. Keď nevyjde, ne nemôžeme pokračovať. Čiže vládne tu v tomto veľká neistota. Ale snažíme sa pokračovať aj v situácii, keď napríklad skončí jeden projekt, pokračuje druhý. Vtedy sa snažíme zapájať viacej dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri realizácii rôznych činností. A takisto tú budúcnosť vidíme v tom, že vytvárame spoluprácu s organizáciami a rozvíjame jednotlivé tieto oblasti. Ako sme spomínali, chystáme projekt Kryzáčik, v spoluprá spolupráci s krizovým strediskom, ďalší taký veľký projekt v spolupráci s arcideeceznou charitou v Trnave pripravujeme sklad Solidarity. Sklad Solidarity, jeho cieľom je doplniť budovanie systému pomoci ľuďom v núdzi. Je to také praktické a vecné skladové zázemie základných životných potrieb, ktorý bude určený pre spolupracujúce organizácie a darcov. Uh, jednoducho tam bude môcť uh, kdokoľvek priniesť akúkoľvek vec, ktorú nepotrebuje, či je to nábytok, spotrebiče, či ošatenie, potreby pre deti, potreby do domácnosti. A uh, toto budú, uh, to, to bude potom distribuované do jednotlivých organizácií. A vzniklo táto, táto, tento projekt, teda spolupráci s organizáciami, ktoré som spomínal, ktoré sú zastrešené pod uh, uh, názvom Makšená skupina pomoc marginalizovaným. A toto je tiež ďalším krokom uh, na, pre naplnené nášho zámeru zapájať verejnosť vo väčšej miere do aktivít pomáhajúcich organizácií. Čiže cez takéto projekty budeme sa snažiť ďalej rozvíjať našu činnosť. Uh, takisto sa snažíme zapájať aj do ďalších projektov. Uh, Jedý z tých projektov, ktorý budeme realizovať, je uh, cez hodinu deťom, mm. kde budeme robiť krúžky pre uh, všetky tieto vekové kategórie, a ich cieľom je práve uh, začneť deti do spoločnosti. Takže toto je asi taká vízia a spôsob našeho fungovania. Mm -hmm. Čiže uh, ak nás teraz uh, ľudia počúvajú a naozaj to, tie, tie vibrácie uh, naozaj, že, že idú a plynú uh, tým éterom. A ide to naozaj od srdca k srdcu, ak si teraz niekto povedal, že že vám chce pomôcť uh, buď ako dobrovoľník, alebo nejakým iným spôsobom, skrátka chce si k vám nájsť cestu a povedal si, že že to, toto je super, toto by som chcel robiť aspoň svojou troškou, lebo viem, že táto práca je veľmi ťažká a tak, ako si teraz, Jurko, ty povedal, že spolupracujete s x organizáciami naozaj len, aby tie aktivity, to, to dobro, čo sa teraz rozbehlo, aby to vlastne nezastalo nejakom pôdej nula. Čiže ak vám chcú pomôcť, kde vás nájdú, alebo ako sa na vás nakontaktujú. My budeme veľmi radi, ak tí, ktorí majú záujem, nejakým spôsobom pomáhať, participovať s nami keď nás vyhľadajú, či už je to osobne na Limbovej sedem v Trnave, alebo sa nám ozvú prostredníctvom našej internetovej stránky, alebo Facebooku, dajú si do Google Centrum Koburgovo, alebo mi napíšu na mail juro.štofej.gmail.com Budeme veľmi radi, ak sa nám ozvú a my dáme potom spätnú väzbu, ako by sme vedeli s nimi spolupracovať. Takže sme otvorení a Tešíme sa na spoluprácu s kýmkoľvek, kto bude mať záujem. To je, to je teraz taká veľká výzva pre vás všetkých, ktorí nás počúvajú, alebo ktorí si nás zapnú zo záznamu. Ak naozaj cítite tú potrebu a tú, tú, tú silu, ktorá, ktorá naozaj plyne znútra každého človeka, ktorý, ktorý má tú chuť niekomu pomôcť a niečo zo seba odovzdať, či už je to duchovné alebo materiálne niečo, čo tu stále zostáva a uvidíte to v tých deťoch, ktoré, ktoré si to naozaj budú veľmi vážiť, tak by bolo veľmi dobré, aby ste sa nakontaktovali na Centrum Koburgovo, buď na Facebooku Centrum Koburgovo, alebo na webovej stránke www.centrumkovurgovo.bizrev.sk alebo si to dajte do Google a tak, ako povedal Jurko, na jeho na jeho e-maily. Čo je veľmi dôležité, ja som veľmi rád, že, že ste tu, že ste tu so mnou, ja si veľmi vážim vašu prácu a po tomto, a, ak niekto s nami vydržal až teraz, alebo tí, ktorí si to zapli presne v tomto stupe, tak aj tí ľudia, ja pevne verím a viem to, že si povedali, že tá vaša práca má naozaj veľký zmysel. Ja vám ďakujem na, naozaj z celého srdca. M možno si tak ľudia povedali, že to bolo tak strašne vážne, alebo e, taký odborník, alebo niekde, to nemalo nejakú dynamiku alebo tak. A ja si myslím, že už keď sme tak pri tom konci a nechceme ešte teraz skončiť, e, ja si myslím, že mohli by, sme, mohli by ste mi povedať nejakú každý, nejakú, nejakú príhodu, lebo viem, že máte strašne veľa veľmi zaujímavých príhod aj, aj, aj takých zábavných, lebo tá práca prináša s tými ľuďmi, každý deň je to úplne o niečom inom, to nie je, že prijete do roboty a tam to presne, lebo tú prácu vašu poznám a viem, že to nie je, že niekto príde a čaká stále to isté, toto je práca s ľuďmi, ktorá sa neustále mení a zvlášť že so špe špecifickými ľuďmi, so špecifickými potrebami. Spomeniete si na nejakú príhodu? Preď povedz nejakú príhodu. <laughs> <laughs> Áno, to nie. Ani nie je to nejaká príhoda, ale skôr, myslím, že veľakrát tá naša práca je, ja by som to tak povedala, až taký, taký smiech cez slzy. Mm -hmm. okay? mm -hmm. že tým, že sa setávame vlastne s ľuďmi, s ktorí žijú vlastne naozaj na nejakom okraji spoločnosti, alebo by som to povedala, že už za nejakým okrajom mm -hmm. doslova, tak je to, je, to, je to akože veľmi ťažké. Ale myslím si, že každý z nás v tej práci si aj starším veľa pre seba z tej práci zoberie aj od tých ľudí. Ej, tí ľudia sú úplne akože, neuberiteľní. Vľakrát sa nám naozaj stávajú situácie, kedy možno aj nevieme, že, že jak, že čo, kedy, prečo. Ale vždy, keď je to tam o tej, o tej ľudkosti a o tej dôvere, tak vždy sa vieme podržať, podporiť a vieme vzájomne nejako dojsť nejakému výsledku alebo nejakému riešeniu a človek to vždy tak akože do slova a dostane, dostane takú, aj v určitých chvíľach, keď naozaj sme už aj my razy vyhoretí a, a zničení a zúfali, Jasne. tak razy si tak povieme, ale však to bude dobre a to spravíme a to vyriešime a za pomoci nás všetkých to vždycky nejako ide a môžeme tak dúfať, že to pôjde aj naďalej. <laughs> a myslím, že sme sa v tom nejako aj našli, tak všetci. Ja by som, ja som možno... Že ak na záver poďakoval všetkým spolupracujúcim organizáciám, kolegom, ktorí sa so mnou robia v komunitnom centre, klientom, s ktorými už som si vytvoril veľmi hlboký vzťah za to všetko, že nás podporujú. Vždy sa medzi ľuďmi nájdu takí, ktorí nám veľmi vychádzajú v ústrety, za čo som veľmi vďačný, lebo to je presne tá, ten motor, ktorý nás posúva ďalej. A pre mňa, pre mňa byť s tými ľuďmi v osobnom kontakte je to najkrajšie, čo má na tej práci baví. Takže uh, som veľmi šťastný za to, že klienti uh, predo mnou neutekajú, uh, sa s nimi veľmi dobre a mám u nich otvorené dvere, to je pre mňa také najnaplňajúcejšie. Ja, ja to, toto presne viem. Sám som bol tou svetkom a myslím si, že aj novinári, ktorí vedete do komunity, tak keď idú s vami, tak presne toto vnímajú ľudia, ktorí sa prvýkrát prichádzajú do komunity a zrazu vidia, že tá komunita, keď vás badá, tak uteká k vám milión detí s veľkým úsmevom, s krikom. Jurko, Peťa, Jurko, Peťa. Deti na vás naskáču, vás objímajú, dospelí sa usmievajú. Takže tam podľa mňa práve v tej chvíli, keď tam ten človek, ten, ktorý o tom o vašej činnosti nejak nevedel, alebo len počul a tam to presne vidí. Vidí to, že tí ľudia vás majú radi. A je to veľmi zaujímavé, že, že nech by sa stalo čokoľvek, tí ľudia vedia, že e, v rámci toho celého systému v tej Trnavej sú dvaja ľudia, na ktorých sa môžu spoľahnúť. A toto sú tie asi tie posledné slova, že, že oni to presne vedia, oni to cítia. A ja e, vám veľmi z celého srdca ďakujem za to, čo robíte. Pre mňa ste dvaja veľmi obdivovní ľudia, ktorí, ktorí toho strašne veľa dokázali v tom, čo robia. A ja pevne verím a právim vám zo srdca hlavne veľa, veľa, veľa zdravia. Všetko dobré za to, čo robíte. Lebo ste dvaja veľmi dobrí ľudia. Ďakujem. A ja vám veľmi pekne ďakujem. ďakujem. <laughs> Takže toto bolo Rádio Bunker a ja ďakujem, že ste tu boli so mnou aj s mojimi hosťami. Tak sa majte krásne a počúvajte nás. rest rest rest i out radio you bunker Santa Vigon what would you Všechno, co nechceš, každej den zlevní a to, co potřebuješ, pořád je tražší. Nech si svý zeměný zboží, já hodám království boží, co všechny hranice poří, jen do nej srdce mi hoří. Nech si svý zeměný zboží, já hodám království boží, Co všechny hranice boží, jen do niej srdce mi hoží. the kingdom Všude kam přijedeme a máme z toho velkou radost. Cože? Sure. Radio bunker.